Говорити, містере Торн, як ви себе почуваєте? Мені страшно, прошепотів Торн. Ну, певне, вас це страшить. Я хочу сказати, я боюся. А вже ж, цілком природно. Щось діється, щось жахливе. А то ж, але ви обоє це здолаєте. Ви не розумієте. Розумію? Ні. Повірте мені, я все розумію. Торн, уже мало не плачучи, обхопив голову руками. «Вам також дається в знаки нервове перенапруження, і, як видно, багато дужче, ніж ви самі гадаєте. Я не знаю, що мені робити», – розпачливо промовив Торн. «Передусім, ви повинні дати згоду на аборт». Торн звів очі на лікаря і похмуро сказав «Ні». «Якщо це суперечить вашим релігійним засадам – ні». — Але ж ви не можете не розуміти, що це необхідно. — Згоди я не дам, — рішуче відказав Торн. — Ви повинні. — Ні. Граєр відкинувся на спинку стільця і вражено подивився на посла. — Я хотів би знати причину. Торн сидів незворушно і дивився на лікаря. — Мені передрекли, — відповів він нарешті, — що ця вагітність має урватися. А я хочу довести, що цього не станеться. Лікар Журчі розкрив подиву. «Я знаю, це звучить безглуздо», – промовив Торн, «і може я й справді втратив глузд». «Чому ви так кажете?» Торн похмуро глянув на лікаря і заговорив із зусиллям, видушуючи з себе кожне слово. «Тому що вагітність має тривати. А то я й сам повірю». «Повірите? Як і моя дружина, що наш хлопчик – це... Слова застрягли йому в горлі, і він неспокійно підвівся. Нараз його охопило таке перечуття, ніби усюсь має статися щось лихе. Містер Торн, я прошу пробачення. Сядьте, будь ласка». Ручко крутнувши головою, Торн вийшов з кабінету і квапливо подався сходами вниз. Вискочивши на вулицю, він побіг до своєї машини. Панічний страх у душі, що мить наростав, і Торн щодуху мчав вперед, на бігу намацуючи в кишені ключі. «Щось сталося, треба якнайшвидше їхати додому». Вімкнувши мотор, він так круто повернув машину, що аж шини завищали, і на граничній швидкості погнав у напрямі шосе. Денний рух на лондонських вулицях був, як звичайно, жвавий, і Торн раз у раз сигнали іншим машинам обганяв їх, проскакував на червоне світло, і тривога точила його дедалі дужче» тим часом у дома в Пірфорді. Кетрін також відчула якийсь гнетючий неспокій і, щоб подолати невиразний страх, вирішила взятися до хатніх справ. Вона стояла на горішній площаці сходів з глечиком у руці і міркувала, як полити квіти у вазонах, підвішених надпоруча. Їй не хотілося нахлюпати води на кахляну підлогу вестибюля двома поверхами нижче. Позад неї у дитячій кімнаті Дем'ян катався на своєму автомобільчику і гудів, наче локомотивна сирена, і в міру того, як він набирав швидкості, те гудіння ставало все гучніше і пронизливіше. Непомітно для Кетрін місіс Бейлок стояла в дальшому кінці кімнати і, заплющивши очі, ніби молилася подумки. Торна на машину з граничною швидкістю. Він уже виїхав на шосе М40, що вело просто до Пірфорда. Обличчя Джеремі було напружене, він щосили стискав кермо, і кожна клітинка в ньому, здавалося, підганяла машину, спонукала їй їхати ще швидше. Лімузин пчав по шосе, мов бежева блискавка, притмом залишаючи позаду інші машини, так наче вони стояли на місці. Торну весь від напруги, кожна машина попереду ставала для нього супротивником, якого доконче було випередити – він несамовито сигналив, і всі пропускали його вперед. Раптом майнула думка про дорожню поліцію, і Торн позирнув у дзеркальце заднього огляду. Те, що він побачив, приголомшило його. Просто за ним, ні відстаючи, ні надюйм, мчав величезний чорний автомобіль. Але то була не поліція. За ним гнався автокатафалк. Торн побачив, що катафалк неухильно наздоганяє його, і обличчя в нього заклякло. У пірфорді Дем'ян носить душі, розганяв свій педальний автомобільчик, охоцаючи на ньому, як на баскому коні. На сходовій плащадці Кетрін з глечиком у руках стала на табурет. У дитячій кімнаті місіс Бейлок з-під приспущених повік пильно дивилася на хлопчика з волі, скеровуючи його і змушуючи ганяти швидше і швидше. Дем'ян розпалився, очі його дико зблискували, обличчя стало безтямним, Мало не божевільним. У своїй машині Торн аж стогнав від натуги, витискаючи швидкість до відпору. Та Катафалк неухильно наздоганяв його, і очі водія холодно і незворушно дивилися вперед. На спідометрі Торнової машини стрілка перейшла за дев'яносто миль, сягнула ста десяти, проти Катафалк не відставав, затято переслідуючи його. Тор надсадно дихав. Він усвідомлював, що піддався безумству, але опанувати себе вже не міг. Не міг допустити, щоб його випередили. Двигун машини ревів на останній межі, але катафалк неухильно наближався і ось уже порівнявся з торновим бежевим лімузином. Ні, простогнав Тор, ні. Якусь хвилю обидві машини йшли в порівень, потім катафалк почав помалу виходити вперед. Торн, що сили наважив на кермо, не мов би штовхаючи свою машину вперед, але катафалк усе віддалявся. Торна, що стояла в ньому, розмірено погойдувалася. У дитячій кімнаті Дем'ян ганяв ще дуще, так що його автомобільчик аж нахилявся на поворотах. На сходовій площадці Кетрін раптом похитнулася і простягла руки вперед, щоб утримати рівновагу на табуреті. На шосе катафалк зненацька різко надав газу і порвався далі вперед. Тор несамовито закричав. У цю ж мить Дем'ян в своєму автомобільчику блискавкою вилетів з кімнати і увігнався в табурет, на якому стояла Кетрін. Вона заточилася, марно намагаючись за щось ухопитися, і з криком почала падати. Уже падаючи, спробувала вчепитись за поруч, але тільки збила рукою круглий акваріум із золотими рибками, і він полетів слідом за нею. Крик закінчився глухим ударом. У наступну мить брязною розлетівся на друзки акваріум. Кетрін лежала нерухомо. Поруч неї на кахляній підлозі билася золота рибка. Коли Торн приїхав до лікарні, там уже встигли зібратися репортери. Вони закидали його запитаннями, засліпили спалахами фотокамер, а він очейдушно силкувався прорватися крізь їх кільце до дверей з табличкою «Інтенсивна терапія». Діставшись додому, він застав місіс Бейлок мало на вістериці. Вона тільки й спромоглася сказати йому, що Кетрін упала з горішньої площадки сходів і швидка допомога забрала її до лондонської лікарні. Містер Торн, кілька слів про самопочуття вашої дружини перед тим, як це сталося. Відступіться з дороги. Кажуть, вона впала не випадково, з нею все було гаразд. Газетярі намагалися затримати Торна, але він проштовхався до дверей і побіг коридором, залишивши їх невдоволений гурт позаду. Назустріч йому швидко йшов лікар. Моє прізвище Бекер, відрекомендувався він. У якому вона стані? — квапливо запитав Торн. — Вона одужає. Забилася тяжко, у неї струс мозку, перелом ключиці і невеликий внутрішній крововилив. — Вона вагітна. — На жаль, уже ні. — Викидень? — аж задихнувся Торн. — Просто на місці, там де впала. Я хотів зробити дослідження, але на той час, як ми приїхали, ваша служниця все прибрала. Торн здригнувся і важко привалився до стіни. Звичайно, про всі обставини ми повідомляти не будемо, провадив лікар. Чим менше людей про це знатиме, тим краще. Торн здивовано втупився в нього, і лікар зрозумів, що він нічого не знає. Річ у тім, що вона сама кинулася вниз, сказав він. Кинулася з горішнього поверху, на очах у вашого сина та його няньки. Торн очманіло дивився на лікаря. Потім одвернувся до стіни, плечі в нього засіпалися, і лікар зрозумів, що він плаче. «Звичайно, при таких падіннях найтяжче травмується голова», – додав лікар. «Отже, якоюсь мірою можна вважати, що вам ще пощастило?» Ковтаючи сльози, Торн кивнув. «І взагалі не так уже все і страшно», – провадив лікар. «Ваша дружина лишилася живою, і за належного лікування більш ніколи такого не вчинить». Моя невістка теж була схильна до самогубства. Одного дня вона взяла електричний тостер і залізла з ним у ванну. Надумала ввімкнути його, щоб її вбило струмом. Торн повільно обернувся до нього. Але їй пощастило вижити, і більше такого не повторювалося. Минуло вже чотири роки, і з нею все гаразд. «Де вона?» – спитав Торн. «Живе у Швейцарії?» «Моя дружина». «А, у палаті 4А, вона скоро прийде до тями». У палаті, де лежала Кетрін, було тихо і сутіно. В кутку сиділа медсестра з журналом у руках. Торновійшов і вражено спинився. Вигляд у Кетрін був жахливий. Обличчя й набрякли, Від руки протягнуто гумову рурку до крапельниці з плазмою, а сама рука неприродно вивернута і загіпсована в плечі. На застиглому обличчі жодних ознак життя. «Вона спить», – сказала медсестра. Торн повільно підійшов до ліжка. Неначе відчувши його присутність, Кетрін застогнала і помалу повернула голову. «Їй боляче?» – спитав Торн. «Вона зараз на сьомому небі», – відповіла медсестра. натрію. Торн сів на стілець біля ліжка, вперся чолому бильце і заплакав. Та за хвилю відчувши рука Кетрін – Торкнулася його в голови. «Чері!» – прошепотіла вона. Він поглянув на дружину. Кетріни з зусиллям розплющила очі. «Кеті!» – мовив Турн крізь сльози. «Не дай йому вбити мене!» Сказавши це, вона заплющила очі і знов поринула в забуття. Турн повернувся додому за північ і довго стояв у темному вестибюлі, втупивши очі в те місце на кахляній підлозі, куди впала Кетрін. Він дуже стомився, але напруження не полишало його, і єдине, чого йому хотілося, це заснути, аби, бодай, на якийсь час забути про ту трагедію, що сталася тут уранці. І далі, не вмикаючи світла, він звів погляд у гору напоруч із ходової площадки і спробував уявити собі, як Кетрін стояла там, збираючись з духом перед фатальним стрибком. Чому ж вона, коли вже серйозно надумала вкоротити собі віку, не стрибнула з даху? До того ж, у домі було вдосталь усіляких таблеток, бритовних лес та інших речей, придатних до самогубства. Чому саме в такий спосіб? Чому на очах у та місіс Бейлок? У пам'яті знову зринуло священникове застереження. «Він уб'є ненароджену дитину, і дружину вашу теж уб'є!» А коли допевниться, що все ваше багатство відписане йому, Торон заплющив очі, намагаючись затерти в пам'яті ці слова. Подумав про Тасоне, про хромленого жердиною, про Дженнінгсів телефонний дзвінок, про нестямну паніку, що охопила його самого під час перегонів з катафалком. Лікар мав рацію. В нього справді негаразд із нервами, і його сьогоднішня поведінка цілком підтверджує цей висновок. Страхи Кетрін поширилися і на нього. От її фантазії передались йому наче заразна хвороба. Але він такого більш не допустить. Тепер йому як ніколи потрібно зберігати здоровий глузд і ясний розум. Знеможений до краю Торн повільно рушив нагору, потемки, намацуючи ногами сходинки. Дарма, ось він виспиться і прокинеться вранці висвіжений, сповнений снаги, готовий діяти. Ідучи коридором до своєї кімнати, він зупинився і поглянув на двері Демінової спальні. З-під дверей просотувалося тьмяне світло нічника. Торну уявив собі невинне личко хлопчика, що мирно спав у своєму ліжечку. Йому раптом захотілося кинути оком на малого, і він тихенько ступив до дверей, певний того, що вже де-де, а там йому остерігатися нічого та, зазирнувши до кімнати, побачив таке, що аж сахнувся назад. Хлопчик і справді спав, але він був у спальні не сам. З одного боку ліжка сиділа місіс Бейлок, згорнувши руки на грудях і втупивши погляд у простір перед себе, а з другого був ванів у сутіні силует величезного чорного собаки, того самого, що його торн звелів прогнати геть. І ось тепер цей звірюка сидів тут, охороняючи сон його сина. Затамувавши віддих, Торн причинив двері і пішов коридором до своєї кімнати. Там він спробував звести дух і раптом помітив, що його всього трусить. Зненацька тишу розітнув телефонний дзвінок, і Торн притьмом кинувся до апарата. — Слухаю, це Джанінс говорить, — озвався в трубці голос. — Пригадуйте той, котрому ви розбили фотокамеру? «Так, так. Я мешкаю в Челсі на розі Гросверном і П'ятої. Гадаю, вам слід би приїхати до мене просто зараз». «А в чому річ?» «Щось діється, містере Торн. Щось таке, про що вам доконче треба знати». Будинок, де мешкав Дженнінгс, стояв у занедбаних, безладних міських кварталах, і Торн довго не міг знайти його. На дворі дощило, видно було погано – і він уже втратив було надію, коли нарешті вгледів червонясте світло в горішньому наріжному вікні. А потім побачив і Дженнінгса, той помахав йому з вікна і повернувся до кімнати. Подумавши, що задля такого високого гостя не завадило б трохи прибрати, він сяк-так запхав до шафи розкиданий одяг, поправив на ліжку покривало, а тоді дичинив двері на сходи і став чекати посла. Невдовзі той вибрався нагору, засапаний після п'яти крутих сходових маршів. Я маю бренді, запропонував Дженнігс. Зробіть ласку. Ну, звісно, не таке, до якого ви звикли. Дженнінгс зачинив за густим двері і подавсь на переділку, де в нього було щось, ніби кухня. Тим часом Торм побіжно роззирнувся по кімнаті, ледь освітлений червонястим світлом, що йшло з відчинених дверей невеличкої комірчини де господар влаштував фотолабораторію. Стіни кімнати були завішені фотографіями. — Ну ось, — сказав Дженнінгс, повернувшись з пляшкою та склянками. — Хильнемо трохи, та й до діла. Торн узяв простягнену склянку, і Дженнінгс налив йому бренді, а потім і собі. Сам він сів на ліжко і показав гостеві на купу подушок на підлозі. Одначе той лишився стояти. «Може, закурити?» – спитав Дженнінгс. Торн похитав головою. Я вже починав дратувати цей недбалий домашній тон господаря. «Ви сказали, що щось діється». «А, так. Я хотів би знати, що ви мали на увазі». Дженнінгс допитливо поглянув на нього. «А ви ще не зрозуміли?» «Ні. То чому ж приїхали сюди?» «Тому що ви не захотіли пояснити по телефону. Дженін кивнув головою і поставив свою склянку. «Я й не міг пояснити, бо ви маєте дещо побачити. Що саме? Деякі фотографії?» Дженін сустав і пішов до комірчини, жестом запросивши Торна за собою. «Я думав, може ми спершу познайомимося трохи ближче. Я дуже втомився. Раз, зараз ви забудете про втому». Він увімкнув невеличку лампу, що висвітлила рядок фотографій на столі. Торн увійшов і сів на табуретку поряд з господарем. Упізнаєте? Тут були знімки з дитячого свята в день народження Дем'яна. Дітлахи на гойдалках Кетрін стоїть осторонь, спостерігає. Так, відповів Торн. А тепер погляньте сюди. Дженінг забрав верхні знімки і відкрив фоточеси. Першої дем'я нової няні. Вона стояла сама в клоунському вбранні на тлі будинку торнів. «Бачите щось незвичайне?» – спитав Дженінгс. «Ні». Дженінгс дотркнувся до знімка і обвів пальцем ледь помітно довгасту пляму над головою та шиєю дівчини. «Спершу я подумав, що це якийсь ганш на плівці», – сказав він. «Але дивіться далі». І відкрив фотографію Чеси, що вже висіла нежива на линві. — Не розумію, — сказав Торн. — Візьміться до уваги і дивіться далі. Дженінс відсунув убік стосик фотографій і виклав на стіл ще один. Зверху лежало фото невеличкого священника та сону, що виходив з посольства. — А як вам оце? Торн із жахом глипнув на нього. — Де ви взяли цей знімок? — зробив сам. — Я думав, ви розшукуєте цього чоловіка. Ви ж казали, що він ваш родич. Я сказав неправду. Придивіться до знімка. Дженіл знову доторкнувся до фото, показуючи на вузьку прямовисту пляму над священниковою головою. «Оця тінь над головою?» – спитав Торн. «Еге ж! А тепер погляньте сюди. Цей знімок зроблено через десять днів після того». Він відкрив нову фотографію і присунув її до світла. Це був загальний план групи людей, що стояли в задніх рядах зали. Обличчя та сони не було видно, тільки верхня частина священницького вбрання – але саме над тим місцем, де мала бути голова, стриміла така сама довгаста туманна пляма. Вам не здається, що це той самий чоловік? Правда, обличчя не видно, зате добре видно те, що висить над ним. Торн уважно роздивлявся фотографію, і в очах у нього відбивалося нерозуміння. — Цього разу воно висить нижче, — провадив Дженінгс. Якщо окреслити в уяві обличчя, то стає очевидним, що ця загадкова пляма майже торкається голови. Цебто за десять днів вона сунулася нижче. Хоч би що це було, але воно перемістилося. Торн мовчав, не зводячи очей з фотографії. Дженінгс відсунув її і поклав на стіл вирізку з газети, де священик був проштрикнутий з писоподібною жердиною. «Вловлюйте зв'язок?» – запитав Дженінгс. Торн сидів, наче громом уражений. Позаду зазищав таймір, і Дженнінгс увімкнув ще одну лампочку. Тоді зустрівся з запитливим поглядом Торна. «Я ніяк не міг цього пояснити», – сказав він. Отож почав свій розшук. Узявши пінцета, він обернувся до ваночок, вийняв три збільшені фотографії і, струсивши з них фіксаж, підніс до світла. «Я маю знайомих у поліції. Вони дали мені негативи». Я зробив з них оці відбитки. За висновком патологоанатома, в Тасоне був рак. Він постійно глушив біль морфіном, робив собі уколи два-три рази на день. Торн поглянув на фотографії. Перед ним було оголене мертве тіло священника, зняте з трьох різних точок. Зовні його тіло цілком здорове і немає ніяких особливих прикмет, провадив Дженінс якщо не рахувати одного значка на внутрішньому боці лівого стегна. Він подав Торнові збільшувальне скло і посунув його руку до останнього знімка. Там були сфотографовані зблизька стегна та статеві органи небіжчика. Торн придивився пильніше і побачив щось ніби витатуюваний номер. «Що це?» – спитав він. «Три шістки, шісот шістдесят шість». «Констабір?» Я теж так подумав, але біопсія показала, що цей знак просто такий вкарбований у тіло. В концтаборах такого не робили. Гадаю, це його власна робота. Вони поглянули один на одного. Тор не міг нічого збагнути. Дивіться далі, сказав Дженінс і видобув на світло ще одну фотографію. Отут він мешкав. Кімначі навсохо без гарячої води. Коли ми ввійшли, там було повно пацюків. Він залишив на столі недоїдений шматок солонини. Торн узявся розглядати фото. Маленька кімнатка, де вмістилися лише стіл, шавка і ліжко. Стіни поспіль укриті якимсь папером, начебто окремими аркушиками скрізь розвішено великі розп'яття. Отак так воно все й було. Паперці на стінах, то сторінки Біблії. Тисячі сторінок. Геть усе ними заліплено навіть вікно так, наче він захищався цим від чогось. Торн сидів уражений, втупивши очі в дивовижну фотографію. А ще хрести. Тільки на дверях сорок сім хрестів. Він був божевільний, прошепотів Торн. Дженін поглянув просто йому вічі. А це вже вам судити. Тоді крутнувся на обертовому стільчику, висунув шухляду і витяг звідти пошарпану теку. Поліція визнала його душевно хворим, – сказав він, – і тому мені дозволили покопатись у його речах і взяти те, що може знадобитися. Отак От я все це і надбав. Дженіс підвівся і пішов до кімнати. Фотограф розгорнув теку і витрусив на стіл її зміст. – По-перше, тут є записник, такий собі щоденник, – сказав він, видобувши з кубки паперів стару потерту книжечку. Але записи в ньому стосуються не самого священника, а вас. Він записував усі ваші пересування, коли ви пішли з посольства, куди поїхали потім, у яких ресторанах буваєте, де і коли маєте виступати. Можна мені поглянути? А вже ж! Торн узяв записника і погортав його. Руки йому тремтіли. Останній запис про те, що ви маєте з ним зустрітися, провадив Дженінгс. — У К'югардені. Того ж таки дня він загинув. Гадаю, якби поліція про це дізналася, то дуже зацікавилася б. Торн звів очі зустрівся з допитливим поглядом репортера. — Він був божевільний. — Ви певні? У голосі Дженнінгса вчувалася прихована погроза, і Торн знітився під його поглядом. — Чого ви від мене хочете? — Ви з ним зустрілися? — Ні. — Я маю ще дещо, пане посол, але нічого не скажу, якщо ви не будете зі мною щирі. — Яке вам до всього цього діло? — хрипко спитав Торн. — Я хочу бути вам корисним, — відказав Дженінгс. — Я ваш друг. Торн мовчки напружено дивився на нього. — Найголовніше ще отут, — Дженінгс показав на папери перед собою. — То ви будете говорити правду чи волієте піти звідси? Торн зціпив зуби. Що ви хочете знати? Ви зустрілися зі священником у парку? Так. Що він вам сказав? Він застерігав мене. Про що? Казав, що моєму життю загрожує небезпека. Яка небезпека? Я не зовсім зрозумів. Не крутіть. Я кажу правду, він говорив якісь Він говорив якось туманно. Дженнін трохи відсунувся і поглянув на Торна з недовірою. «То було щось біблійне», – додав Торн. «Якісь, наче, вірші, я їх не запам'ятав. Подумав, що він не сповна розуму і нічого до ладу не зрозумів. Правду вам кажу, я не пам'ятаю тих віршів і не міг їх зрозуміти». Дженінс із сумнівом дивився на нього, і Торн почав нервуватися. «Я думаю, вам варто цілком довіритись мені», – сказав Дженінс. «Ви казали, що маєте ще дещо, але ж я ще не все від вас почув». Мені більш нема чого сказати. Джанін скивнув головою, мовляв, поки що й цього досить. І знову взявся до паперів на столі. Вімкнувши почеплену над столом голу лампочку, він знайшов друковану вирізку і подав її торнові. Це з астрологічного місячника. Статика про одне неординарне явище. Про комету, що перетворилася на яскраву зірку, як ото зоря Бетельгейзе дві тисячі років тому. Торн уважно прочитав вирізку і витер з чола. «Але це сталося над другою півкулею», – провадив Дженінгс. «У Європі. Чотири з чимось роки тому. А точніше, 6 червня це число про щось вам говорить». «Так», – хрипло, мовив Торн. «Тоді ця вирізка має бути вам знайома», – сказав Дженінгс, беручи зі столу ще одного папірця. «Вона з останньої сторінки римської газети». Торн узяв вирізкою одразу впізнав її. Така сама зберігалася у кетрін записнику. Це повідомлення про народження вашого сина. І також 6 червня, 4 роки тому. Я б сказав, що це випадковий збіг, а ви гадаєте? У Торна так тремтіли руки, що літери стрибали йому перед очима, і він не міг розрізнити жодного слова. Ваш син народився о шостій годині ранку?» Торен мовчки повернувся до фотографа. В очах у нього відбивався нелюдський біль. «Я хочу з'ясувати, що це за знак на нозі священника», сказав Дженнінгс. «Три чистки. А дай він має якийсь зв'язок з вашим сином. Шостий місяць, шостий день. Мій син помер. Я не знаю, чи його сина я виховую». Він затулив обличчя руками. Відвернувся від світла і важко задихав. — Якщо ви не проти, — тихо мовив Дженінгс, — я хотів би допомогти вам з'ясувати це. — Ні, — простогнав Торн, — це моя справа. — Ви помиляєтеся, сер, — сумно сказав Дженінгс, — тепер це й моя справа. Торн обернувся до нього, і їхні очі зустрілися. Дженінгс повільно пішов до комірчини, виніс звідти фотографію і подав її Торнові. Торн поглянув на знімок, і в очах у нього відбився жах. «Досить незвичайний ефект», – сказав Дженнінгс. «Ви згодні?» Він приспустив лампочку над столом, щоб було видніше. На знімку була кімната, де мешкав та соне. В дальшому кутку Торн побачив невеличке дзеркало, в якому відбивався сам Дженінгс з піднесеним до обличчя фотоапаратом. Нічого дивного в тому, що фотограф упіймав власне відображення, не було, але відображенню чогось, видимо, бракувало. У Дженнінгса не було шиї, і у голову відокремлювала від тулуба невиразна схожа на хмаринку пляма. Розділ десятий Наступного ранку, коли про нещастя з Кетрін стало всім відомо, Турнові неважко було пояснити свою відсутність у посольстві на найближчі кілька днів. Він сказав, що їде до Рима, щоб привезти для Кетрін знайомого фахівця-травматолога, хоч насправді зібрався туди із зовсім іншою метою. Він зрештою розповів фотографові, як усе було, і Дженінс переконав його, що розпочати пошуки треба від самого початку – це-то передусім поїхати до лікарні, де народився Дем'ян. Звідти, мовляв, вони й почнуть дрібниці відновлювати істину. Все залагодили швидко і без зайвого розголосу. Щоб виїхати з Лондона і потрапити до Рима, не привертаючи уваги громадськості, Тур найняв приватний літак. За кілька годин, що лишилися до відльоту, Джин'ян зібрав деякі матеріали, що могли придатися у їхній справі. Три різних видання Біблії – кілька книжок з окультних наук. Тим часом Турн повернувся до Пірфорда, щоб спакуватися в дорогу і прихопити кресла того капелюха, в якому його важче буде впізнати. Пірфорд зустрів його незвичною тишею. Турн розгублено ходив по будинку, аж поки збагнув, що ніде не видко місіс Гортон. Самого Гортона теж ніде не було, а машини стояли в варажі у такому вигляді, наче ними ніхто вже не збирався їздити. «Вони обоє виїхали», – пояснила місіс Бейло, коли Торн зайшов до кухні. Вона стояла біля мильниці і крешила очі, так само, як це завжди робила місіс Гортон. «Тобто як виїхали?» – спитав Торн. «Зовсім. Зібрались та й поїхали. Залишили адресу, щоб ви надіслали їм платню за останній місяць». Торн був вражений. «А вони не сказали, чому?» – спитав він. «Це не має значення, сер. Я й сама з усім опораюся». Але ж вони мали б пояснити Мені вони нічого не сказали А втім, вони взагалі майже не розмовляли зі мною Здається, на від'їзді наполягав містер Гортон Місіс Гортон начебто не дуже хотіла їхати Торн занепокоєно дивився на опасисту жінку Йому було боязко залишати її саму з Дем'єном Але іншої ради не було Він мав їхати Ви тут дасте собі раду, якщо і я на кілька днів поїду Гадаю, що так, сер. Харчів нам вистачить на кілька тижнів, а тиша в домі піде тільки на користь хлопчикові. Торн кивнув головою, вже хотів було йти, але раптом спинився. Місіс Бейлок. Що, сер? Той собака? А то ж, я знаю. До вечора його вже не буде. А чому він і досі тут? Ми вивели його в ліс і там залишили, але він сам знайшов дорогу назад. Учора після... Після нещастя він сидів на дворі, а хлопчик був страшенно вражений і попросив, щоб собака залишився з ним на ніч. Я сказала, що вам це не сподобається, але за таких обставин я подумала: "Я не хочу, щоб він тут залишався. Я сьогодні ж зателефоную сер, щоб його забрали". Торн рушив до дверей. "Містер Торн, що? Як почуває себе ваша дружина? Помалу дуже а можна нам з хлопчиком навідати її, поки вас не буде? Торн не квапився з відповіддю і спостерігав за жінкою. А та зняла з гачка кухонний рушник і почала ретельно витирати руки. Вона мала поважний, домовитий вигляд доброї господарки, і Торн аж здивувався, чому вона викликає в нього таку неприязнь. Та ні, краще не треба. Я сам з'їжджу з ним, коли повернуся. Гаразд, сер. Торн попрощався і поїхав своєю машиною до лікарні. Там він побалакав з доктором Беккером і дізнався, що Кетрін уже не спить і почуває себе краще. Лікар спитав, чи не заперечує він, щоб запросити до неї психіатра. І Торн дав йому телефон Чарльза Граєра. Потім він пішов до палати Кетрін. Вона зустріла його ковулою усмішкою. — Привіт, — сказав Торн. — Привіт, — прошепотіла вона. — Тобі краще? — Трохи краще. Лікар, кажеш, скоро одужаєш. Я знаю. Торн присунув стільця до ліжка і сів. Його дивувало, яка гарна з виду Кетрін навіть у такому стані. Сонячне проміння лилося крізь вікно і ніжно золотило її темні коси. Ти сьогодні такий гарний, тихо мовила вона. Те саме я щойно подумав про тебе, відказав він. Уявляю собі, якесь з мене страхіття, силовано всміхнулася Кетрін. Торну взяв її за руку, і вони мовчки дивилися одне на одного. Невеселі настали часи, тихо сказала Кетрін. А тож чи залагодиться все коли-небудь? Будемо сподіватися. Кетрін сумно всміхнулася, і він простяг руку і поправив пасма волосся, що впало їй на очі. Ми ж не лихі люди, правда, Джеремі? – спитала вона. – Думаю, що ні. – Та чому ж усе проти нас? Торн похитав головою, не знаючи, що відповісти. – Коли б ми були лихі, – тихо провадила вона, – тоді б я сказала, гаразд, так і треба. Чи може ми все-таки це заслужили? Але що ми зробили не так? У чому коли-небудь схибили? – Не знаю, – здавлено відповів Торн. Не дуже Кетрін здавалася такою беззахисною і невинною, що душу йому затопила хвиля зворушення. «Але тут тобі нічого не загрожує», – прошепотів він. «А я тим часом поїду на кілька днів». Вона не озвалася. Навіть не спитала, куди він їде. «Є деякі справи», – сказав він, – «невідкладні». «Надовго?» «На три дні. Я тобі дзвонитиму щодня». Кетрін кивнула головою, – і він поволі підвівся, а потім нахилився і поцілував її в бліду, подряпану щоку. «Джері, що?» Вони сказали мені, що то я сама стрибнула. Кетрін звела на нього по-дитячому ясний, здивований погляд. «І тобі вони сказали те саме?» «Еге ж!» «Що б то мені таке робити?» «Я не знаю», – тихо відказав Торн. «Але ми все з'ясуємо». «Я...» «Збожеволіла?» просто запитала Кетрін. Торн поглянув на неї і звільно похитав головою. «Мабуть, усі ми збожеволіли», сказав він. Кетрін трохи підвелася, він знову нахилився до неї і притисся щокою до її щоки. «Я не стрибнула», прошепотіла вона. «Мене штовхнув Деміан". Запала важка мовчанка, і Торн поволі вийшов з палати. Шестимісний літачок Лір віз тільки Торна та Дженінгса. Він летів крізь ніч до Рима, і в його маленькому салоні панувала напружена тиша. Дженінгс порозкладав навколо себе книжки і примушував Торна згадувати все, що казав йому Тасоне. «Та не можу я більше», – змушено промовив Торн. «Усе воно, наче в тумані. Почніть спочатку». «Розкажіть мені все, що пам'ятаєте». Турон повторив свою розповідь про першу зустріч зі священником, про те, як Тасоне почав його переслідувати, і нарешті домігся побачення в парку, де став проказувати якісь вірші. «Щось там про Пучину, – мимрав він, силкуючись пригадати. Про якусь битву, про Рим треба пригадати точніше. Я був тоді дуже збуджений, думав, що він не сповна розуму, власне, і не слухав його». Але ж ви все чули. Отже, можете й пригадати. Ну ж, бо не можу. Ну спробуйте ще. На торновому обличчі застиг розпач. Він заплющив очі і силував себе пригадати те, що вперто не пригадувалося. Пам'ятаю, що він умовляв мене повірити в Христа. Причастіться крові Христової. Саме так він сказав. Причастіться крові Христової. А навіщо? Щоб здолати сатанинське поріддя». так він сказав, причастіться крові Христової, бо тільки тоді ви зможете здолати сатанинське поріддя». А ще що казав? Не вгавав Дженнінс про якогось старого, а тож про старого. А що то за старий? Він сказав, що я мушу зустрітися з одним старим. Ну, ну, ні забув. Він назвав його ім'я М-Макдо. Мегідо. -е а втім, ні, це місто. Яке місто? Ну, місто, куди я маю поїхати? Мегі. Меґідо. Атож, саме так воно зветься. Отуди сказав він, мені доконче треба поїхати. Дженінс уже гарячково коперсався у своєму портфелі, шукаючи географічну карту. Мегідо, бурмотів він, Мегідо. Ви чули про таке, спитав Торн. Ні, але я майже певен, що це в Італії. Та виявилося, що це не так. Не було такого міста в жодній європейській країні. Дженнінс півгодини нишпорив о по карті, аж поки згорнув її і безнадійно похитав головою. Тоді поглянув на послай і побачив, що той заснув. Дженінс не став його будити, а взявся до своїх книжок з окультизмом. Невеличкий літак гудіїв собі в нічному небі, і він занурився в пророцтва щодо другого пришестя Христового. Його пов'язували з пришестям Антихриста, сина Сатани, або ж звіра, дикого Месії. «І прийде на землю дикий Месія, нащадок Сатани в людській подобі, народить його звалтована чотиринога тварина». Як молодий Христос ніс по світу любов і доброту, так Антихрист понесе зненависть і страх, і накази він діставатиме просто з пекла. Літак приземлився, сильно вдарившись об посадочну смугу. Дженін скинувся збирати книжки, щоб розліталися усі боки. У Римі дощило, раз у раз гуркотів грім, швидко поминувши безлюдне приміщення аеровокзалу, Торн і Джинінс вийшли до стоянки таксі. Поки машина везла їх через усе місто, Джинінс тихенько законяв. Торн сидів мовчки, і, коли попереду постали освітлені статуї на Віо Венето, згадав, як він і Кетрін, тоді ще зовсім молоді, сповнені надії, ходили цими вулицями, тримаючись за руки. Обоє вони були невинні і кохали одне одного. Йому пригадався запах парфумів Кетрін, її мелодійний сміх. Закохані відкривали для себе Рим, як Колумб колись відкривав Америку. Так, наче все місто належало тільки їм. Тут таки вони вперше віддалися одне одному. І тепер, вдивляючись у ніч, Торн подумав про те, чи випаде їм колись знову зазнати любощів. — Госпідалі генералі, — сказав водій і різко загальмував. Дженніс ураз прокинувся. Торн визирнув у вікно і не міг нічого зрозуміти. Це не той будинок, сказав він. Сі, госпіталі генералі. Ні, той був старий, це я ж добре пам'ятаю. Адреса у вас правильно? спитав Дженінс. Госпіталі дженералі, знов повторив таксист. Е Діференте, стояв на своєму Торн. «Фуоко», – пояснив таксист. Трягані піва амено. — Що він каже? — спитав Дженінгс. — Пожежа, — відповів Торн. — Флоков означає пожежа. — Сіє, — підтвердив водій. — Тре ані. — Яка пожежа? — не зрозумів Дженінгс. — Мабуть, стара лікарня згоріла, і тепер її відбудували наново. — Тре ані, п'ю амемо. Мултоморте — Мулто морте. Торн поглянув на Дженінгса. — Три роки тому багато людей загинуло. Вони заплатили таксистові і попросили його почекати їх. Спершу той почав був відмовлятися, але потім, роздивившись, скільки йому дали, охоче погодився. Калічиною італійською Торн сяк-так пояснив йому, що вони хотіли б, щоб він лишався при них весь час, поки вони будуть у Римі. Водій сказав, що за хвилинку від'їде і зателефонує дружині, а тоді повернеться. У лікарні їх чекало розчарування. Була вже пізня ніч, і начальство мало з'явитися тільки вранці. Дженінс подався шукати бодай кого-небудь, а тим часом Торн зустрів Черницю, яка говорила по-англійському, і вона підтвердила, що три роки тому велика пожежа зруйнувала лікарню дощенту. «Ну не могло ж геть усе згоріти», – заперечив Торн. «Були ж архіви, записи, вони мали б зберегтися». «Мене тоді то ще не було», – насилу добираючи англійські слова, пояснила Черниця. «Але люди кажуть, що вогонь знищив усе». А може, якісь папери зберігалися десь інде? Цього я не знаю. Торн був у розпачі, а черниця тільки знизала плечима, даючи зрозуміти, що більш нічого сказати не може. Слухайте, знов звернувся до неї Торн, це дуже важливо для мене. Я всиновив тут дитину, і мені потрібні відомості про її народження. Тут не буває всиновлень. Одне було, власне, це було не зовсім звичайне всиновлення. Ви помиляєтесь. Усі такі справи проходять через управління соціальної опіки. У вас зберігаються записи про народження, відомості про дітей, що народилися у цій лікарні. Ну, звісно. Може, якщо я назву дату? Марна праця, перебив його Дженінс. Він підійшов до Торна, і той побачив на його обличчі вираз крайньої безнадії. Пожежа почалася саме в приміщенні, де зберігалися документи. У підвалі. І всі ті папери спалахнули, як смолоскип. Потім вогонь пішов у гору сходами, а найбільше пекло було на третьому поверсі. На третьому? У полугому відділенні, кивнув головою Дженнінгс. Там лишився тільки попіл. Торн понурив голову і важко прихилився до стіни. «Ви вже вибачайте», – мовила черниця. «Заждіть», – попросив її Торн. «А обслуга? Хто-небудь же, напевно, вижив?» «Так, але дуже мало». «Тут був один ставний чоловік, священник, справжній богатир. Його звали Спілето?» «Так», – стрипинувся Торн. «Спілето! Він був тут найголовніший» сказала черниця. Так, так, то він. Він вижив. У душі уторна спалахнула надія. Він тепер тут? Ні. А де він? У монастирі у Субіяку. Багатьох потерпілих від пожежі отвезли туди. Багато хто там і помер. Але він вижив. Пригадую, хтось казав, що це було справжнє чудо. Цебто то, що він лишився живий. Він був на третьому поверсі у самісінькому пеклі. «Субіако?» – перепитав Дженнінгс. Черниця кивнула головою. «Так, монастир Сан-Бенедето». Квапливо повернувшись до машини, торни Дженінгс одразу вхопилися за карту. Містечко Субіако було на південному краю Італії, і щоб дістатися туди, довелося б їхати машиною Всю решту ночі. Таксис почав був відмовлятися, але йому пообіцяли щедру плату і накреслили на карті маршрут червоним олівцем, щоб він спокійно їхав, поки вони спатимуть. Але обидва були надто збуджені, щоб заснути. Натомість вони знову взялися до книжок, напружуючи зіру тьмяному світлі акумуляторної лампочки в салоні. Таксі мчало їх нічною Італією. Ах ти ж чорт, пошибки вигукнув Дженіс, не підводячи очей від Біблії. Ось воно. Що там таке? Усе це є в Біблії, в откровенні святого Іоанна, Коли євреї повернуться на святу землю. Так, так, про це він і казав, збуджено перебив його тон. Тільки віршами. Як знов єврей Сіон посяде, потім щось там про знак небесний. І це тут є сказав Дженінс, розгортаючи закладену сторінку в іншій книжці. «Зорепад і нове піднесення Римської імперії. За такого збігу обставин може народитися Антихрист, власний син сатани». Машина вчала далі, а вони не полишали своїх книжок. Торн видобув з портфеля тлумачні тексти, що ними послуговувався, готуючи промову з біблійними цитатами. Там усе було чітко і зрозуміло роз'яснено, і тепер вони остаточно розібралися в символах святого письма. «Отже, євреї повернулися на свою прабатьківщину», – підсумував Дженінс, коли на дворі вже почало розвинятися. «І Зорепат також був. А щодо Римської імперії, то деякі автори вважають, що її нове піднесення слід розуміти як утворення спільного ринку». «Не зовсім переконливо», – замислено зауважив Торн. «А як щодо цього?» – спитав Дженінс, розгортаючи котрось із своїх книжок. «І з'явиться він з пучини морської?» «Та це ж знов таки, наче звірші та сони!» Торн напружено силкувався пригадати. «Звірюка з риней з пучини на брата брат з мечем повстане. Саме так там було» то він шпарив тими віршами просто з откровення. Там і про братовбивчу війну є. «На брата брат з мечем повстане», – Торн намагався пригадати далі. «Ось тут пояснення Торне», – сказав Дженінс, розгортаючи ще одну книжку. Тут говориться, що на зборах представників Міжнародної організації теологічних наук було ухвалено трактувати оту морську пучину як світ політики. Адже в цьому морі безнастанно виникають всілякі заворушення та перевороти, Дженінс подивився просто в очі Торнові. Син сатани об'явиться в світі політики, твердо промовив він. Торн нічого не відповів. Він дивився у вікно, за яким займався новий день. Монастир Сан Бенедето був наполовину зруйнований, однак і тепер ця величезна фортеця зберегла свій могутній грізний вигляд. Растоліттями стояла тут, на півдні Італії, і витримала не одну облогу. Під час Другої світової війни німці захопили монастир, під якийсь свій штаб і перестріляли в ньому всіх ченців. А в 1946 році самі італійці обстріляли фортецю з мінометів неначе на знак помсти за те зло, що діялося серед її морів. Але й зазнавши багатьох випробувань, Сан-Бенедето й далі залишався священним місцем, Відвелично підносився на високому пагорбі, і мури його вібрали в себе від гомен незлічених молитов, що лунали тут протягом багатьох віків. Коли невеличке, заляпане грязюкою таксі під'їхало до зовнішнього муру монастиря, виявилося, що пасажири сплять, і водієві довелося будити їх. «Сіньори!» Торн заворушився, Дженін спустив бічну шибу, визирнув на двір і вдихнув повні груди, свіжого ранкового повітря. — Сан-Бенедето! — буркнув стомлений водій. Торн протирочий побачив на тлі червонястого вранішнього неба величні образи монастиря. — Ти диви! — мало непобожно прошепотів Дженінгс. — Може, під'їхати ближче? — спитав Торн. Таксись заперечливо крутнув головою. — Мабуть, не можна! — виснував Дженінгс. Полишивши водія, вицеплятися... Вони рушили далі пішки і невдовзі опинилися серед гінкої, аж до пояса і важкої від роси трави, що враз промочила до рубця їхній одяг. Аж ніяк не придатний до таких прогулянок, він лип до тіла, заважав йти, і вони на силу посувалися вперед. Засапаний Джейнс на хвильку спинився, підніс до очей камеру і зробив з десяток знімків. — Аж очам не віриться, — прошепотів він. Просто не віриться, хай йомусь, чорт!» Тор нетерпляче озирнувся, і Дженінс підтюбцем наздогнав його. Далі вони йшли поряд, чуючи тільки власний важкий віддих та віддалені звуки співу, що наче сто гінлинули з боку монастиря. «Який сумний спів!» – сказав Дженінс, коли вони підійшли до брами. «Прислухайтесь, він так і брильнить болем!» Той низький монотонний звук викликав мимовільний трепет. Здавалося, він виходив із самого каміння стародавніх мурів, галерей та арок. Торни Дженінс поволі йшли вперед, озираючись на все бічі, намагаючись дочути, звідки саме лине не спів. «Начебто звідти», – мовив Дженінс, показуючи в кінець довгого переходу. «А грязюка, яка ви гляньте?» Попереду, впродовж кам'яних плит переходу, дігалася брудна стежина. Сила, селена, ніг, що проходили тут багато століть день крізь день, вичували в камені такий собі жолобок, і під час великих дощів до нього затікала вода. Та стежина вела до великої кам'яної ротонди із зачиненими важкими дерев'яними дверима. Що ближче до ротонди, то гучніше лунав спів. Прочинивши двері, торний і Дженінг шанобливо задивилися на те, що діялося усередині. Здавалося, їх нараз перенесено в середньовіччя, де присутність Бога та духовна святість відчувалися як щось близьке і живе. Перед ними була простора старовинна зала. Кам'яні приступки вели до звища, на якому підносився великий дерев'яний хрест з вирізбленою з каменю фігурою розп'ятого хреста. Сама каплиця була споруджена з кам'яних брил, повитих виноградними лозами, що сходилися до купи на горі. Звідти ж таки до середини точилося сонячне проміння і освітлювало розп'яття. — Святе місце! — прошепотів Дженінгс. Торн мовчки кивнув головою і далі розглядаючись по каплиці. Погляд його впав на гурчинці у капторах, що, повклякавши на камінній підлозі, зверталися з молитвою до Бога. Спів їхній звучав зграйно, натхненно. Він то понижувався і майже завмирав, то знов набирав сили і линув до неба. Дженінс видобув з кишені експонометр і намагався розгледіти в суті його показання. «Сховайте цю штуку!» – просичав Торн. «Шкода не прихопив Бліца!» «Я сказав, сховайте!» Дженінс здивовано позирнув на Торна, але скорився. Торн мав якийсь сумовитий, відчужений вигляд, Коліна в нього підгиналися, так наче щось спонукало його й собі вклякнути долі і приставати до молитви. «Вам що, не пошепки спитав Дженінс. «Я ж був католик», – так само тихо відповів Торн. Аж раптом погляд його застиг, утупившись кудись у сутінь. Дженінс повів очима в той бік і побачив інвалідне крісло на колесах, у якому сидів великий, незграбний чоловік, На відміну від решти, що стояли навколішки – Похиливши голови, цей сидів прямо. Голова його була, мов, закам'яніла, а плечі вивернуті назад, якусь спаралізованого. «Це він?» – прошепотів Дженінс. Торн твердо кивнув, очі його розширились, наче від лихого перечуття. Вони тихенько підступили ближче, щоб розгледіти чоловіка в кріслі. Побачивши його обличчя, Дженінс гідливо скривився. Половина обличчя була немов розтоплена – каламутні неведючі очі непорушно втуплені догори. Замість правої руки широкого рукава визирала порубцьована кукса. — Ми навіть не знаємо, чи він бачить щось, чи чує, — сказав Чернеч, що стояв поруч із спілету в внутрішньому дворі монастиря. За ось час після тієї пожежі він не озвався і словом. Вони стояли в садку, що геть заріс бур'янами і був завалений уламками статуї. Чернець, з яким вони розмовляли, після виправи вивіз крісло Спілето з каплиці, і Торн та Дженінс рушили за ними, але підійшли тільки тоді, коли більше ніхто не міг їх почути. «Браття піклуються про нього», – провадив Чернець. «І коли скінчиться його покута, ми всі молитимемося, щоб він одужав». «Покута?» – перепитав Торн. Чернець кивнув головою. Гори пастирів, які покине отару свою». Хай усохне його права рука і осліпне праве око. — Він согрішив? — спитав Торн. — Так. — А можна дізнатися, в чому його гріх? — Він зрікся Христа. Торн і Дженін здивовано перезирнулися. А звідки ви знаєте, що він зрікся Христа? — спитав Торн Чінця. Зі сповіді. — Він же не може говорити. — То була письмова сповідь. Ліва рука в нього трохи діє. «І в чому ж він зізнався?» – не відступав сторон. «А можна спитати, чому це вас так цікавить?» «Мені й дуже вкрай важливо це знати», – щиро відповів Торн. «Я просто благаю вас допомогти. Йдеться про життя чи смерть?» Чернець пильно поглянув на нього і кивнув головою. «Ходімте зі мною». Келія з була майже зовсім порожня. Лише вбоги солом'яник на підлозі та кам'яний стіл. Як і в каплиці, склепіння тут було відкрите, і в отвір проходило й світло, і дощ. На нерівних кам'яних плитах підлоги стояла калюшка води після вчорашньої зливи. Торн помітив, що й солом'яник ще мокрий. Невже, подумав він, усі вони отак гибіють, чи, може, це входить тільки до покути з пілето? — на столі малюнок, — сказав Чернець, коли вони пройшли в глиб келії. Він намалював його вуглиною. Колеса крісла репіли на нерівних плитах. Дженніс і Торн спинилися перед невеличким столом, розглядаючи дивне символічне зображення, накреслене рукою священника. Він намалював це, коли вперше сюди потрапив, пояснив Чернець. Ми залишили вуглину на столі, та більше він до неї не брався. На кам'яній стільниці була Кострубато надряпана людська фігурка, незрабна, якась зігнута й спотворена, з головою обведеною нерівним півколом. Дженінсову увагу одразу привернули три цифри, виписані над головою того зігнутого чоловічка. Це були шістки, три шістки, достуту, як на нозів та соне. Бачите півколо над головою? спитав чернець. Воно означає чернечий каптур. Його каптур. То це автопортрет? спитав Дженінгс. Ми вважаємо, що так. А що це за шістки? Шість це знак диявола, відповів чернець. Сім благословенне число, число Христове, а шість число сатани. А чому їх три? запитав Дженінгс. За нашим тлумаченням це має означати диявольську трійцю. Сам диявол антихрист і фальшивий пророк. «Отець, син і святий дух», зауважив Торн. Чернець кивнув головою, «проти всього